У них менш важкий раціон, з надією додала вона. Ні, мені подобається, коли вони отримують усе те саме, що і я. А тепер за кілька хвилин зустрічаємося у вітальні. У мене для вас маленький сюрприз. Вітальня в Нечетгренш була 60 футів завдовжки, і в одній з її стін йшов ряд великих георгіанських вікон із чудовими старовинними шторами з коштовного дамасту. Сьогодні від найдальшого вікна до протилежної стіни була підвішена завіса, як на сцені. Перед нею розставили стільці, тож мизіли, як у театрі, чекаючи, коли розсунеться завіса. Аби всі зібралися, знадобився певний час. І з огляду на події, що сталися далі, було доречно, щоб я зауважив порядок приходу гостей. Першими прийшли ми з Біфом та місіс Вотло, і майже одразу за нами увійшла місіс Сідлі. Потім увірвалася Молі, гучно гукаючи до матері через усю кімнату, щось про ковток свіжого повітря. Після цього настало довге очікування, аж поки не зайшов Егберг який від дверей озирнувся ніби в замішанні. Майор війшов один, а потім з'явився лікар. Раптом гучномовець біля завіси почав грати популярну музику, надто голосно, як на мій смак. Це мене здивувало, зокрема тому, що місіс Сідлі казала, ніби дядько терпіти не може музику. І що одним з небагатьох способів витрачання грошей, якими він не скористався, було збирання платівок. Проте, подумав я, треба ж було зробити бодай якийсь вступ до вистави. Сам Мертон Вотлоу не з'являвся. І коли я побачив, що бів із тривогою дивиться на двері, то подумав, що все це починає виглядати щонайменше зловісно. Я запитально глянув на Біфа, але він не звернув на мене уваги. Він виглядав осоловілим від з'їденого та випитого. Ми, мабуть, просиділи так не менше десяти хвилин. Напруга зростала. Нарешті Біф мовив. Гадаю, мені варто піти поглянути. З дверного отвору пронав сильний і різкий голос самого Мертона Вотлоу. – У цьому немає потреби, – сказав він. – Вибачте, що змусив вас чекати. Ви ж знаєте, у слух зараз свій різвяний обід, і я мав підняти келих разом із ними. Я помітив, що після того, як ми вийшли з їдальні, нікого зі слух не було видно. Тепер, якщо ви сядете на свої місця, у мене для вас, як я вже казав, Є маленький сюрприз. Не відчувалося радісного очікування, яке глядачі мають у театрі перед підняттям завіси. Замість приємного перечуття було якесь гнітюче почуття. Сам я був впевнений, незалежно від того, що ми побачимо, це призначено зовсім не для нашого задоволення. Ми спостерігали, як Мертон Вотлов перетнув залу і підійшов до кутка, де завіса межувала з вікном. Він почав дуже повільно тягнути шнур. І водночас вогні у вітальні почали тьм'яніти, а завіса розсуватися. Ще наї половини розійшлися на кілька футів, музика вщухла. За завісою частина кімнати була перетворена на мініатюрну сцену з достатнім, але не дуже яскравим освітленням. Тоді ми побачили, що з добре відрепетированою посмішкою та дружніми манерами з'явився містер Раймонд Джидлі. Мені немає потреби описувати виступ, адже мало знайдеться тих, хто не знайомий із чарівністю та безпосередністю цього артиста. Дійство тривало. Щонайменше півгодини, і невелика вдячна аудиторія палко вітала виконавця. Поки ми оговтувалися, Мертон Вотлов підійшов до доктора Сідлі. «Гадаю, саме час оглянути Філіпа», – запропонував він. Упевнений, нічого страшного, але оскільки ви були такі добрі, що самі запропонували, ми будемо вдячні». Звісно, мовив сітлі і вийшов з кімнати. Озираючись назад, я розумію, що то були останні хвилини, які можна було б назвати звичайним життям у нечиті. Ми нормально розмовляли, принаймні так нормально, як можуть розмовляти збуджені люди – і хоча особисто я не відчував особливого занепокоєння щодо Філіпа Міза, мені здавалося, що ми ніби на щось чекаємо. Тож, коли доктор Сідлів увійшов, усі погляди звернулися до нього. Мертоне, промовив він, і навіть у цих трьох складах кожен уловив нотки приголомшення і нещастя. Ботлов підійшов і Сідлі щось прошепотів йому на вухо. Я подумав, що Філіп Міз, мабуть, помер, або раптово тяжко захворів. Коли двоє чоловіків повернулися, щоб вийти, всі рушили за ними. Я одразу скажу вам, що саме ми побачили, коли зазирнули до кімнати Філіпа Мізе. Він висів, схиливши голову бік на мотузці накинуті на високій карниз кімнати. А біля нього лежали два стільці. Один з боку, другий за спиною, очевидно перекинуті ударом ноги. Вікно в кімнаті було відчинене. Я почув поруч із собою важке дихання Біфа і побачив, як він втупився поглядом у тіло, потім його погляд піднявся, простежив за мотузкою, і опустився до стільців. Сідлі виступив уперед, сявився ніж, і мотузку перерізали. Сідлі підхопив тіло і переніс його на ліжко. Зашморг на горлі, так затягнувся, що його довелося розрізати. «Безумовно мертвий», – сказав Сідлі. «І який час?» – голос Біфа звучав ладно. «Не можу сказати точно». «У мене немає досвіду в таких речах. Мабуть, десь півгодини тому». Біф поставив сідлі ще лише одне запитання. «Це ви відчинили вікно, коли заходили вперше?» «Ні», – рішуче відповів лікар. «Я нічого не торкався. Я крадькома глянув на Мертона Вотлоу, у мене було відчуття що цей кремезний чоловік глибоко вражений, але чудово опонував себе. Він повернувся до свого племінника майора. «Алеку, будь ласка, негайно зателефоную поліцію». «Звісно». «Стенлі, ви абсолютно впевнені, що нічого не можна вдіяти? Штучне дихання чи щось інше?» «О ні, у нього зламано шию». «Тоді ми спустимося вниз». Уся компанія рушила до виходу, але побачивши, що Бів затримався в коридорі, я не пішов за іншими, а вдав ніби прямують до своєї кімнати. «Гадаю, це Міз написав анонімні листи. Заважив я, коли ми залишилися самі. Не бачу, що змушує вас так думати». Звісно ж, його самогубство. Або вбивство», – відповів Біф і попрямував до кімнати Міза. «Замить, Біф уже демонстрував свої найкращі якості. Він був у своїй стихії, діяв стрімко і впевнено. У нас обмаль часу до приїзду Вікса», – згаважив він. «Вікс був інспектором кримінальної поліції в Брекземі». З яким колись працював Біф? Я знав, що Біф недолюблював свого колишнього колегу. Я спостерігав, як Біф дістав рулетку і почав вимірювати все. Довжину мотузки, що залишилося висіти, відстань від місця відрізу до вузла, точний зріст міза, висоту стільців. Потім він на мить замислився над побаченим. Я майже чув, як реплять звивини його мозку. Тоді Біф знову став стрімким. Він нахилився до стільців і ретельно оглянув ніжки та перекладини. Потім підійшов до підвіконня і деякий час стояв там. «Добре», – сказав він, – «ходімо вниз. Я побачив усе, що хотів». Мертон Вотлоу зібрав усі гостей у бібліотеці, тактовно уникаючі кімнати, де ми пережили перший шок. Та коли бів це побачив, він перепросив і вирушив до вітальні. Потім повернувся і залишився з нами. Після цього все пройшло гладко. Поліція провела формальний огляд, викликали іншого лікаря. І нам сказали, що ми знадобимося для свідчень на дізнанні. Але до того часу нас ніхто не затримує. Я, як англієць, більш у гордість за наші національні інституції, спостерігаючи за чіткими та спокійними діями як поліції, так і лікаря. В інспекторі Віксі я не помітив нічого, що могло б викликати ворожість Біфа але знав, що це стара образа, тож невдовзі ми змогли піти спати. Тільки наступного дня, коли ми приїхали до будинку Біфа і залишилися самі в кімнаті, яку він називав вітальною, він роз'яснив свій погляд на те, що сталося. «Звісно, це вбивство», – сказав він. «Ми мали б одразу здогадатися». «Чому? Поставте кілька чому самому собі. Чому вікно було відчинене? Чому міс не залишив жодної записки, якщо збирався накласти на себе руки? Чому мотузка так туго впилася в шию? Чому його дружина поїхала зустрічати Різдво вперше за десять років? Поставте собі ці запитання». «Тоді починайте. Давайте послухаємо вашу версію. Вбивство, яке мало б виглядати як самогубство. Між обідом і тим фокусником у вітальні. Біфе, граємо джидлі, не фокусник. Ну, байдуже, хто він там. Перш ніж ми сіли дивитися на нього, хтось увійшов до кімнати Міза». Знерухомив його силою або, наймовірніше, вів йому наркотик, затягнув зашморх на його шиї, так туго, що він не міг кричати. Поставив один стілець на інший, а самого міза зверху, в такому положенні, щоб він міг стояти лише на навшпиньках. Він не міг звільнитися від мотузки, не міг піднятися, не міг втекти». Він не був великим чи сильним чоловіком, як ви знаєте, і просто нічого не міг вдіяти. Якщо справді все було саме так, мовив я, би всю знайти не важко. Ми розглядали їх, як підозрюваних в іншому. Ви кажете, що все було зроблено, поки ми чекали вітальні. Я точно знаю». Скільки часу знадобилося кожному, аби дістатися туди? Бів подивився на мене з жалем. Немає потреби. Я знаю, хто це зробив. Я сказав вам, що він залишив Філіпа міса так, щоб коли той впаде, це складалося на самогубство. Тоді, гадаю, вбивця відсунув стільці і дивився, як той помирає. О, ні... Він надто розумний, йому потрібне було алібі, він мав бути десь в іншому місці, коли міс помре. І він справді там був, і свідками цього є ми всі. Тоді як? Ви мали б знати, ми бачили, як він це зробив, бачили, як він убив Філіпа Міза. Не ферзіть дурниць, Біфе. І я бачив, а це головне. Вбивця обхопив подвійною мотузкою ніжку нижнього стільця, а потім спустив її з вікна. Можна було побачити, де вона терлася об стілеці під віконя. Йому залишалося лише смикнути одразу з обидва кінці, а потім витягнути мотузку за один кінець. І всі докази зникнуть, Залишається самогубство. Але коли він це встиг? Коли розсував завісу для того фокусника? Мертон Вотлов? А вже ж я запідозрив щось дивне від самого початку. Я знаю таких людей. Їм кортить, аби поруч був свідок-експерт, якого вони вважають не надто кмітливим. Коли ми приїхали, міс не зацікавився листами. І це після того, як Вотлов сказав мені, що той мало не збожеволів. Я розумію, що хтось із них бреше. А потім я почув дещо від Рамбольда. Це був перший випадок, коли для слуг влаштували свято. І це дозволило зайняти їх усіх одночасно у святвечір, Водлов, як з'ясувалося, дуже пальнував, аби вони всі були разом. І, повторюю, це був перший раз, коли дружина Міза була відсутня на Різдво. І ще одне. Водлов ненавидів шум і ніколи не терпів у домі музики. Проте, поки не вийшов той акробат, музика лунала дуже голосно, заглушаючи Будь-які звуки в кімнаті на горі. Але остаточно переконало мене те, що я побачив у вітальні, коли зазирнув туди після того, як ми з вами спустилися. Вона лежала в кутку біля вікна, де стояв Вотлов. І вікно все ще було прочинене на кілька дюймів. Мотузка. Гарна, довга, тонка і міцна мотузка. У нього не було можливості її прибрати. Не те, щоб це мало велике значення, як він вважав. З усіма тими театральними ефектами і завісою вона не здавалася чимось дивним. Але я знав справжню причину. Він потягнув її тим самим рухом, яким розсував завісу. «Мені все ще важко повірити». Який у водлов міг бути мотив? Найкращий з усіх. Те, що називають годивічним трикутником. Вам не сподобалося, що першого дня я витріщився на фріду міс, чи не так? Але я мав на те причини. Щойно я побачив на ній ті діаманти. Я одразу ж зрозумів, що подарував їй, ймовірно, дуже багатий чоловік. Якщо Вотлов побачив, що я на них дивлюся, подумав я, і якщо саме він їх подарував, він швиденько звелить їй сховати їх подалі, поки я в домі. Так і сталося. Є тільки один момент, у якому я сумніваюся. Чи справді Філіпом Мізу стало з вечора? Якщо так, то Вотлов пощастило». Якщо ні, можливо, його змусили занедужати. Або Водлов вигадав ще щось, аби втримати його на горі. Це не дуже важливо, але я хотів би знати. Гадаю, з часом з'ясуємо. Але якщо ви, біфе, так упевнені, чому не розповіли все інспектору Віксу? ви ж не хочете, аби боягузливий убився? Залишився непокараним. Віксу, після того, що він зробив, коли я мав неприємності через велосипед пастора. Навряд чи, завтра я напишу листа в Скотленярд, і нехай вони діють. Ви маєте рацію, назвавши цей злочин боягузливим, так і є. І вбився не такий розумний, як собі думає. Він зробив ту саму помилку, яку повсякчас робите і ви, Таунсенде. Яку саме? Не мене. Це не діло. А тепер давайте хильнемо по чарці другій. Що? Та вип'ємо ж.